פרק <דלד> ד' איך היו עם זהב, אי שני הכתם הטוב, תשתפך נבנה קודש בראש כל חוצות, בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבל חרס, מעשה ידי יוצר, גם תנים חלץ ושד. הניקו גוריהן, בת עמי לאכזר, קיי עני במדבר. דבק לשון יונק אל חיכו בצמא. עוללים שאלו לחם פורס להם. האוכלים למעדנים נשמו בחוצות האמונים על הטול החיבקו אשפתות, ויגדר עוון בטעמים מחטאת סדום, ההפוכה כמו רגע ולא חלובה ידיים, זכו נזיריה משלג, צחו מחלב, אדמו עצם מפנינים, ספיר גזרתם. ‫חשך <השח> משחור תורם, לא ניכרו בחוצות. ‫צפד אורם על עצמם, יבש היה חץ. ‫טובים היו חללי חרב מחללי רעב, ‫שהם יזובו מדוכרים מתנובות שדיים. ‫ידי נשים רחמניות בישלו ילדיהן. היו לברות לעמו בשבר בת עמי. כלה אדוני את חמתו, שפך חרון אפו, ויצאת אש בציון, ותאכל יסודותיה. לא האמינו מלכי ארץ וכל יושבי תבל, כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. ‫מחטות נביאיה, עוונות כהניה, ‫השופכים בקרבן דם צדיקים. ‫נעו עברים בחוצות, נגועלו בדם, ‫ולא יוכלו, יגעו בלבושיהם. ‫סורו, טמא, קרעו עולמו, סורו, אל תיגעו, ‫כי נצו גם נעו.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 ולעזרתנו הבל, בציפייתנו ציפינו אל גוי לא יושיע. צדו צעדינו מלכת ברחובותינו, קרב קיצנו מלאו ימינו, קיבה קיצנו, קלים היו רודפנו מנשרי שמיים. על ההרים דלקונו במדבר ערבו לנו רוח אפנו משיח אדוני נלכד בשחיטותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגויים שישי ושמחי בת יושבת בארץ עוץ גם עלייך תעבור כוש, תשקרי ותתערי. תם עוונך בציון, לא יוסיב לעוולותך, פקד עוונך בד גילה על חטותייך.